När de kom hem i Pippis trädgård sa Pippy: "Åh ja, men köra hjärtan så för rejält. Här har jag hittat två fina saker. Du ni har inte fått något. Ni måste leta lite till." Tommy: "Varför tittar du inte i det där gamla trädet? Gamla träd brukar vara bland de allra bästa ställena för en sakletare." Tommy sa att han trodde allt satt annika och han någensinne skulle hitta något. Men för att göra Pippy till Wiljes staka han ner handen i en fördjupning i trästammen. Nä men sa han alldeles heten och drog upp handen och i nypan höll han en fin fin anteckningsbok med läderperm i en särskild hylsa satt en liten silverpenna. Det var väl konstigt sa Tommy. Ja, ah, där ser du, sa Pippi. Det finns inget så bra som att vara sakletare. Och det är bra underligt att det inte är fler som slår sig på det jobbet. Snickare och skomakare och sotare och sånt där, det kan de bli med en sakletare. Eppas, det duger inte åt dem. Och så sa hon till Annika, varför tar du inte och känner ner i den gamla stubben? Man hittar praktiskt taget alltid saker i gamla stubbar. Annika stack ner handen och fick nästan med detsamma tag i ett rött korallhalsband. Och Tommy och hon stod bara och gapade en lång stund, så häpna var de. Och de tänkte att hedan efter skulle de vara sakletare varenda dag. Pippi hade varit uppe halva natten och kastat boll och nu kände hon sig plötsligt sömnig. Jag tror jag måste gå och knyta med slag som, kan ni inte följa med in och stoppa om mig? När Pippi satt på sängkanten och tog av sig skorna tittade hon eftertänksamt på dem och sa Han skulle ut och ro sa han den där bengt. Psj! Hon fnyste föraktfullt i att ska lära honom och roja en annan gång. "Se Pippi", sa Tommy börnadesfullt, "men för hörde du egentligen så stora skor? För att kunna vicka med tårna, vet jag", svarade hon. Sen la hon sig att sova. Hon sov alltid med fötterna på huvudkudden och huvudet långt nere under täcket. De sover så i Guatemala, försäkrade hon. Och det är det enda riktiga sättet att sova på. Och på så vis kan jag vicka med tårna när jag sover också. Kan ni somna utan vaggsång, fortsatte hon. Jag måste alltid sjunga för mig en stund, annars får jag inte en blund i ögonen. Tommy och Annika hörde hur det brummade ner under täcket det var Pippi som sjöng sig till söms. Tyst och försiktigt passade de ut därifrån för att inte störa henne. I dörren vände de sig om och kastade en sista blick bort mot sängen. De såg inget annat än Pippis fötter som vilade på kudden. Där låg hon och vickade eftertryckligt med tårna. Och Tommy och Annika skuttade hem. Annika kramade hårt sitt korallhalsband i handen. "Vad konstigt i alla fall", sa hon. "Tommy, du tror väl inte tror du trodde att Pippi hade lagt dit de där sakerna på förhand." "Man vet inte så Tommy. Man vet egentligen ingenting när det gäller Pippi."